Innan ditt rike blev kartlagt Det var bara tokar och dårar som lyssnade, lyssnade, lyssnade Det var slavar och sjukor och ogärningsmän Men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag Sen byggdes det katedraler och kyrkor av alla slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord du på den korta vandring på denna böldrande jord. Men tokare var det och dårar som lyssnade på det först. Det var innan ditt rike blev kartläggt. Och då var ditt rike störst.